من يهده الله فلا مضلنه ومن يضلل فلا هادية وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله وبعده فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعا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 o putovanju koje čeka svakog od nas koje je počelo sa rođenjem i završit sa spuštanjem ovodunjavučkih kofera ili u vječnom džernetu ili u vječnom džernem Govorili smo o prvoj stanici a to je izlazak duše iz tijela zatim povratak duše u tijelo kaburski stisak Kabursko iskušenje u vidu ispita dva meleka zatim život u Kaboru zagrobni život, Belzah koji je ili dženevska vašća u kojoj čovid čeka sudni dan ili džehendemska provalija u kojoj provodi vrijeme do sudnjega dana nakon toga ide smak svijeta prvo puhanje u rog nakon toga ide drugo puhanje u rog a to je proživljenje nakon toga ide okupljanje na ovoj zemlji zatim šefat poslanika sallallahu alej ve sellem da počne presuda a onda počinje suđenje i osnovni događaj sudnjeg dana a to je suđenje i presuda suđenje i presuda počinju djelenjem listova suhov koje su meleci pisali dok je čovjek bio živni. Jer čovjekova dijela mjerit se po broju zatim će se mjeriti po nijetu namjeri, zato postoji i rasprava usmena, odbrana, ako možemo tako reći, uslovno rečeno dijela koje smo radili a onda ide vaganje Koliko vrede je u stvari naša djela. U ašvatati l'aldubi, nuri, I postaće zemlja svijedla, kažu učenjaci, to znači da će na novoj zemlji ljudi biti u tami i čekati presno. Jer će sa, dok se bude mijenjala ova zemlja i bude postavljena nova zemlja za suđenje, na kojoj nikad grijeh nije učinjen, ljudi biti u tani, blizu mosta, sira čuprije koji vodi preko žernjama i onda će doći na ovu novu zemlju i bit će u mraku. I znak da presuda počinje je svjetlo pojava svjetla to je dolazak Allaha Đelešanu kako doliko je njegovoj veličini da sudi među ljudima među stvorenjima u ašra patil abdu binuri rabbiha u avuli al kitab i biše će postanene knjige sve koje je radio šta je radio svaki postupak, svaka riječ sačuvano U ađira bi ne bi i bit će dovedeni vjerovjesnici svi u ošu i bit će dovedeni svjedoci. Ko su svjedoci? Prvo menaci. na kojoj si bio. Svi koji svjedoče na sudnim danu bit će dovedeni i bit će presuđeno među njima po istini. A neće biti nepravde toga dana nikome. U tom stanju, to će biti stanje koje je postavljeno na ljude, koje ljude čeka A ljudi i džini bit će u stanju straha na koljenima će iščekivati tu presudu i dočekati to svjetlo. I sve narode ćeš vidjeti kako na koljenima kleče. I ljudski i đinski rod. Poređani u safove Oni koji će u džehennem bit će postavljeni sa lijevi strane arš. Oni koji će u džennet bit će postavljeni sa desne strane Aša. A meleci oko njih u kruvu u uvisinu u safovima i krugovima drže taj skup na oku. I svi šute Čuješ samo šapat Poneko pita koliko smo mi to živjeli Koliko smo ostali Pa će neki reći dan, dio dana To je tako ljudima brzo prošlo Iako su ljudi prije ovog ummeta živjeli mnogo duše Normalan život je bio 300-400 godina Za razliku od ovih zadnjih generacija ljudi a mi smo zadnja generacija ljudi 70-a na zemlji koji živimo između 60 i 70 godina kako je objasnio laha poslanik sallallahu alihi sallam Nakon toga idu listovi sve što je zapisnjivano ko ide suhofunuširat kada budu listovi otvoreni Allaho poslanih sallallahu nekde srlama kazao je da imamo plemenite pisare kiramen katibin svako jutro na sabah namazu mijenjaju se i ostaju s nama do ikindije a onda nakon toga te listove koje smo uradili između sabaha i ikindije sklopije zapečate se i ne otvaraju se do ovog dana A donaze nova, nova dva meleka, ostaju s nama do sabaha i pišu šta radimo preko noći. I ti se listovi na sabahu zatvore i ne otvoreju se više dosudnjega dana. Wapulle insani narazemnahu ta'irahu fi unuki wa nukhriju lehu jevman qiyameti kitaben jelqahu ikra kitabak kefar i nešsike lijevu na reke I svakom čovjeku smo učinili obaveznim da ga prati njegovo djelo. A na sudnjem danu ćemo mu iznijeti knjigu koju će naći otvoreno. Čitaj svoju knjigu. Dovoljan si sam sebi svjedak. Ljudima će knjiga biti davana na desnu ili lijevu ruku. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأ كتابي إني ظرنت أني مراق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية Kome bude knjiga data u desnu ruku, to je neka znate prvi znak da će biti dženetlija. I zato je poslanik salallahu alaihi wa sallam kada ga je jedne prilike a iša radi Allah, ona, plakala je. I sad dođeš u učinju i vidiš ženu plače. I pita je poslanika alaihi wa sallatu zašto plačeš? Kaže allahu poslanicu prisjetila sam se dženema i nekih stvari i plače i onda ga pita dadit ćete se vi, to jest poslanici sjećati svoje rodbine i toga svega na sudnjem danu da pobrinete se za njih a oni, ali se bileže imaju budavu u svom sudnju a oni joj je kazao na tri mjesta zaboravit će svako na svakoga a jedno od ta tri mjesta je kada budu listovi u zraku Svaki list će letjeti i naći svoga sa Neće ga prošli, njegova knjiga. I ako ti dođe u desnu lugu, to je prvi znak da si prošu, da se džemlja klija. I nakon toga ide lagani obračun. A onda nakon toga ide radosti. A oni koji ima budu data knjiga u desnom ruku, reći će čitajte moju knjigu, palit će se radost i bit će mu rečeno, idi obradu i one koji su iza tebe kao ti. Jer će ljudi biti podijeljeni na desnu stranu arša i na lijenu stranu arša. Ko bude na desnoj strani arša, to su vjernici. Pa i sa al Ali će ići u džene a s lijeve strane Arša idu sa Idi i obraduj ih. I on će ih obradovati govorići, evo moje knjige, ja sam čvrsto vjerovalo da ću račun polagati. I on će biti u zadovoljnom životu, u visokom džennetu, koji je visoko iznad neba, a njegovi plodovi su blizu i dostupni. Jedite i pijite prijadno, bez ograničenja, zbog toga što ste radili u prošlijim davima. E zato se treba klanjati. Zato se posti. Zato se čini dobročinstvo stvorenjima. Zato se suzdržavamo od depravde i zuloma kad su u pitanju stvorenja. هذا هو السبب الله في ملاسته السبب رسكه في سكي جنة جيسو قدري بريزو وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغن عني ماليه هلك عني سلطانيه A on, onaj kome budemo knjigu njegovu dali u lijevu ruku, govoreće, teško meni da Bogdo nikad ovu knjigu nisam dobio i da nikad šta je obračun nisam saznao, da Bogdo je smrt bila konačna, bila kad sam umro prvi put, da više nema drugog života ništa mi moj metak sa zemlje nije koristio niti moj, moja opravdanja mi ovdje pomažu nisam imao vremena takva situacija bila pa svi su tako govorili na TV, na televiziji u novinama, u knjigama ti si duža za sebe i imaš svoju privadu u kojoj si stvari imaš svoj razum s kojim živiš imaš objavu koja se tečita. I prema tome sa je samo Bilo je ovako, bilo je onako. Pa svi su bili tu. Heleke, angli i Nikakvo opravdanje neće doći. Hulubu fa gullu. Thumeru džahima sa luhu. I bit će naređeno melecima. Uzmite ga, okujte ga a onda u džehennem da se prži. A onda ga u lance čija je širina 70 podlantica. Zamislite lanac 35 metara širaka. Kolika su onda tijela ti džehendemnija koja će biti? Kad su lance toliki. Innehu kjane la jugminu bil lajlavi. Zašto to? nije vjerovao u velikog Laha. Ono čiji je stvaranje gledao, učivitni stvaranju uživao, koji je svoje poslanike slao, koji mu je uprkos nevjerovanju i griješenju darovao 14 godina života, 50 godina života, 60 godina života i opet sebi nije došao. ka Allah mimo belarefat. Nir je roval school varo velikog. Je mu toga kullu nasim imamih faman utiye kitabahu bi yaminihi fa ulaihi yaqrauna kitabahum la yuzlamuna katina. Togdanat che zvati sa njihovim bodjama. Estoduje aite ronima koji kažu Oni pa radimo samo svoj poslovni, samo slušano, ne odgovornost. I vođe, i oni koji su izslijedili u nevjerovanju, u zulu, bit će pozvan i ko bude čitao svoju knjigu iz desne ruke, oni će je čitati i neće nimalo nepravne biti učinjeno. O dijeljenju knjiga o tom događaju govori dosta ajeta. Poslanik sallallahu alejhi ve prenio je u hadisu Kudsiju da je Uzvišeni ja Allah dželle ve ukazao: Ja i Bani, o moj, To su samo vaša djela. Jarana bih brojim, femen vaje da hayra feli yahdidullah. Konači dobrou tim knjigama, neka zahvaljali Allahu na tome što mu je olakšao, što ga je podučio i što ga je uputil. On me nađe da daj radarik. Ako nađe nešto drugo, tada je u mene i se. Neka ne kori nikog osim samog sebe. Molim uzvišenovala, dvojšano, da u našim knjigama nađemo svako dobra i da budemo od onih kojima će biti prihaćeno ono što su radili i da budu svijeta strance koje budemo očitani. Ako kao je Radar Stavola.